Hej och välkomna till en sändning från Radio SD Sverigedemokraternas röst i Stockholmsnärradio på 88 med Gertz Det här programmet sänds första gången lördagen den 12 september 2009 klockan 14.00 Med repriser följande söndag klockan 09.00 Och på torsdag den 17 september klockan 20.30 Jag heter Arnold Boström och med mig i studion idag så är partiets vice ordförande Jonas Åkerlund Välkommen Jonas. Jag hoppas att det inte dröjer allt för länge senast hästagång. Tack för det. Ja. Eh, ja, du är ju även toppnamnet på vår valsedel till årets val till kyrkomötet. Och under Socialdemokraternas valupptakt för kyrkovalet för någon vecka sen så redogjorde du bland annat för varför du kandiderar till kyrkovalet och för din syn på svenska kyrkan och jag tror att det vore intressant för lyssnarna att ta del av det. Ja. Jag kan väl säga så här att man måste ju alltid se engagemanget det man har mot och den bakgrund man har. Och för mig då som uppvuxen i ett troende hem i jag är 60 år gammal och i en tid när det var då och hade varit i många många hundra år en självklar del att kyrkan fanns eh med och i, i alla sammanhang i, i sorg och i glädje och ofta i vardant den påverkade nästan alla människors eh, värderingar varese man var aktiv i kyrkan eller inte. Eh så på, för mycket kort tid när jag får det sen ner så har Sverige blivit kanske världens mest sekulariserade land och effekterna kommer ju i den meningen att väldigt mycket börjar krackilera när det är det bojer med en samma värdegrund. Ja, vi kan ju säga att när jag var barn då var det väldigt viktigt med kristendomen i skolan och hela den kultur som omgärdade där. Ja, visst. Jag visst, jag menar, jag minns ju när jag var barn även om man inte behövde gå med i kyrkan. Så på söndagen var man andlunda credd och under gudstjänsttid var man inte ute och lekte. Så att det var helt klart. I vilket fall som helst så har kyrkan förändrats så pass mycket eh så att vi ser ju att vi behövs helt enkelt i kyrkan och kanske det allra viktigaste det är ju att vi tycker att kyrkan helt enkelt är på väg att abdikera ifrån sin allra viktigaste funktion. Eh för för oss som tror att människan består utav kropp, själ och ande så är det alldeles självklart att kroppen behöver friskvården behöver sjukvård men vi behöver också själavord och vi behöver en anständig vägledning om vi ska kunna växa till i anden vilket då en troende människa anser att hon behöver göra för att kunna bli så mycket människa som möjligt och så bra människa som möjligt. Eh därför behövs vi kyrkan därför att vi tycker att kyrkans betoning på att vara en allmän tridsinriktning eh har brevbit allt för stark på bekostnad utav hennes egentliga uppgift. Jag var igår och och gjorde en en intervju vi hade tänkt göra den i, i min församlings kyrka Höga Lidkyrkan. Och när jag väntade på journalisten så stod jag där och tittar vid anslagstavlan man går upp om de må kyrkliga aktiviteterna och man puffade för ett café med gott fikabröd, man puffade för korvgrillning och sen erbjöd man också en en clown. Och jag såg att man hade erbjudde tidigare under sommaren och det var ungefär samma sak. Ja, jag brukar säga att det är väldigt svårt att vara Sverigedemokrat och att anhängare av Svenska kyrkan, men du som du har påpekat nu det är så viktigt att vi trots den tvekan vi känner för Svenska kyrkan arbetar för tvåsyn ska komma tillbaka. Ja det är ju det är för att eh förändra svenska kyrkan det är för att vi tycker om svenska kyrkan som vi vill förändra den så att liksom den här ursprungade inriktningen som är nu eh kan kan korrigeras och bli någonting bättre. Eh, sen tycker ju vi också att vi faktiskt står för en en bättre moral, en bättre människosyn även om man ofta försöker tillvita oss att det är just det vi inte gör eh om som exempel säger man ju då ibland att jag har den här men eh det står ju i bibeln att du ska vara ta hand om främlingen i ditt land och så vidare. Och visst, det vill ju vi också göra. De som kommer hit som besökare tar vi hand om. De som verkligen är flyktingar tar vi hand om. Men det är definitivt ingenting kristet i att låta sig utnyttjas. Och det är precis det vi har gjort. Och det som är illa med det, det är inte bara att vi låter oss utnyttjas utan det är också det att genom att vi gör det och har ändliga resurser precis vi som alla andra så missar vi ju möjligheten att hjälpa de som verkligen är utsatta. De som inte tillhör den rika skara som kan åka tvärs över hela världen och komma hit utan de som inte har rent vatten till sitt barn eller grundläggande mediciner eller en filt eller mat på bordet där kan vi hjälpa hundra för varenda som vill låta oss luras av. Ja. Minst minst 100 om ja, man nu skulle eh låta dem leva på den nivå som FN har för överlevnad av flyktingar så så vider nog det dubbla. Ja visst och och det här är ju det här är ju omoraliskt. Sen finns det de som säger att det ställer ju inte upp på grundläggande värden då man säger att exempel alla människors lika värde är en tes som vi inte ställer upp på. Och man bortser därifrån att det där är en lista i omformulering bara för det alla är överens om att det är att vi har alla samma människovärde. Men det är en helt annan sak att säga att alla har samma värde. Det är en meningslös kryssa för vad då värde för vem när då i vilket mm. sammanhang när du förhandlar om döden eller vad då. Men däremot människovärdet att ja precis vem jag än är, vad jag än har gjort, vad jag än har underlåtit att göra ändå har rätt att alltid bli betraktad och behandlad som en människa eftersom det är en människa jag är. Det ställer vi upp på. Men eh jag tycker ändå att det är bra att den här frågan betonas därför att det vi ser runt omkring oss det är ju att det i Sverige är så att det finns ganska många som inte ställer upp på att vi alla har samma människovärde. Eh vi har ju liksom ett väldigt auktoritärt samhälle que de de som vi då säger emot majoriteten säger emot på sån politiskt korrekt ja men oss vill man avhumanisera. Mm. Ja, vi har ju också det kanske speciellt har jag märkt inom kyrkan bland vissa präster där har vi minsann som svensdemokrater inte alls lika värde som som andra människor. Nej, det har vi inte. Om man man pekar på oss och kallar oss för eh, löss för ohyra Man säger att vi är någonting slämmigt som kryper fram när man lyfter på en sten. Det här sättet är alltså, det är ett väldigt farligt sätt att betrakta en människa på. Därför att det har ju visat sig när vi alltid har haft de här stora katastroferna. Att det har ju alltid börjat med att man gör klart för sig att de här som är våra motståndare nu, som har felaktiga åsikter, är egentligen inte människor. De är löss, de är kryp. Mm. Och vi protesterar emot det här. Och där tycker jag att vi hamnar i kristlig och riktig anda. Eh när det sen gäller det här också med vad bibeln säger om att låta sig utnyttjas. Eh så har vi ju den här väldigt kända berättelsen om tulltjänstemannen som då använde missbrukas i tjänsteställning och blåste folk på väldigt mycket pengar. I vilket fall så hör ju han talas om Jesus och när han dessutom då får veta att Jesus är på väg in i stan så klätter han upp i ett trä för att se för det var en liten knatte. I vilket fall som helst, de talas vid. Och då är det ju inte så att i samband med det här samtalet att Jesus säger till alla de här människorna som är med honom att nej, nu ska ni fortsätta att betala för mycket. Säg ingenting om det, för om ni påpekar att ni blir lurade här, då kanske Zaccheus, som han hette, känner sig utpekad. Det skulle vara ett svårt drama för honom. Han kanske rentav skulle hamna utanförskap. Sånt fjant håller ju inte Jesus på med, utan han säger ju till Zaccheus att sluta lura folk. Och de som du redan har lurat, betala tillbaka. Betala tillbaka dubbelt mot vad du har lurat av dem. Och vi är ju inte lika tuffa som Jesus sådär så att för oss skulle det ju vara alldeles tillräckligt att de människor i hundratusental som har kommit hit och lurat av oss våra pengar, att de betalar tillbaka till dem och tackar för sig åker hem igen, det räcker väldigt bra. Jo, jag har en annan sak här när du talar om människovärde, det är ju egentligen ett filosofiskt begrepp att alla människor har ett oändligt värde och ja. oändligt plus 1 eller plus 100 det är fortfarande oändligt så därmed ja. har alla samma ja naturligtvis mänskliga värde. Ja. Sen tänkte jag också på det här när man då vissa kretsar kallar oss för löss och liknande. Ja. Det var ju precis vad eh de här hot och extremisterna kallade totsarna för. Ja. Och det slutade ju mer att man gick ju man i ruse där och eh, upphetsade uppjagade och jag slaktar trots. Nu får vi väl hoppas att en svensk medborgare inte blir så upphetsad över att vi finns som man gers ut på gatan och tar hand om oss på samma sätt. Men visst och och jag menar både kommunister och nazister har ju sin propaganda bedrivit och eller beskrivit eh, regimkritiker på det här sättet. Det är väldigt illa. Sen är ju kyrkan naturligtvis är det väl lite mycket lättare eh för henne att verka i ett ett samhälle där vi har någonting gemensamt därför att som det står på ett sälle i i bibeln eh där den laglösheten tilltar kallar kärleken det bygger på väldigt mycket gammal erfarenhet att i självfallet är det så att ser du en massa kriminalitet omkring dig bluff bedrägerier våldsamheter så börjar du misstro dina medmänniskor och det är därför som det är så väldigt viktigt att vi har gemensamma värderingar att vi har riter, traditioner att falla tillbaka på och att de riterna och traditionerna är gemensamma så att vi kan identifiera oss med varann därför att då är det lättare att lita på varann. Kyrkan, evangeliet, är ett kärleksbudskap. Det är väldigt svårt att älska den man misstror och man har anledning att vara rädd för. För att nu kyrkan ska sluta att vara lydig mot staten För hon behöver inte det sedan tio år tillbaka. Tidigare var det ju så att i gengäld mot att kyrkan var lydig så hade vi rangordningen adel, präster, borgare och bönder. Nu behöver hon inte vara det. Utan nu kan hon ha sitt eget budskap. För det är ju fullständigt absurt att det är bara den som är väldigt lyhörd som hör skillnaden på budskapet från riksdagen. Och ifrån mm. kyrkan och biskopparna. Det är helt absurt. Och därför menar vi vi behövs i kyrkan och vi tror att kyrkan också kommer att behöva oss för församlingsbetämningarnas skull. Kyrkan behöver inte vara bordär. Kyrkan behöver inte hänga med i alla politiska kastvindar. Kyrkan ska finnas där ganska oföränderlig. Därför att det som förändras under sitt liv, det vet ju vi som är lite äldre, det är ju vi själva som förändras. Ja, du eh är... Det finns ju en hel del mer att säga om det här men vi kanske skulle ta en pausmelodi och då är det ju så här att i kyrkovalstider så för mig är det omöjligt att gå förbi Molly Lindberg när det gäller pausmusik här i Radio ST. Så att vi kör en låt med Molly Lindberg. Ja, ni lyssnar till Radio SD. Ja, Jonas, du hade någon ytterligare synpunkt här i den svenska kyrkan. Ja, det förfall den befinner sig i det kan man ju alltså se också på det här sättet att kyrkan det är ju en jätteorganisation. Man har massor med anställda. Eh, väldigt många av de här anställda är oerhört duktiga på att producera vackra och fina ord i en aldrig sinande ström. Men tittar man på hur ser verkligheten ut i kyrkan. Bakom alla de här vackra orden så dels är det ser välkänt att det här är en arbetsplats som ur arbetsmiljösynpunkten har mycket övriktat önskade mängder med konflikter. Men sen då, om vi tar det här med med just respekten för människan och människovärdet som det talas så mycket om, så är det ju så att bortsett från Stockholm och Tranås, så när kyrkan skildes från staten så var det alltså en partiell skilsmässa. Kyrkan och vilken särskällning mot andra frikyrkor bland annat begravningsväsendet. Så kyrkan är ansvarig för rutinen och personalen och allt på samtliga kyr kyrkogårdar i Sverige bortsett då från blodjust och Tranås. Och det som har varit välkänt, det har varit uppenkligt att nu i något sånt här uppdrag granskning eller vad det kan heta program eh mm. men som jag fick veta redan för 30 år sen, jag är nyss hade köpt min första begravningsbyrå och var ju att eh, av rena bekvämlighets skälen så väljer man att eh, helt enkelt eh, skända de avlidnas kroppar därför att det är i rättegången nu uppifrån norrland där så kallar det stark krossa kistlock det handlar inte om att krossa något kistlock det handlar om en helt annan kraft som man ser en eh, grävmaskin står där och skopan går ner med sån kraft att hela grävmaskinen gungar Det blir alltså en väldigt väldigt hemskt sak man vill inte ens tänka på det. Varför gör kyrkan det här? Jo, därför att den personal som finns anställd på kyrkogården måste annars någon gång under den kommande 10-årsperioden gå ut med en eller kanske till och med två skottkärrjord att lägga i den lilla förskunkning då som blir lite svacka. Eh, det här kyrkarbetet har då länge då när jag började då kallades det för Hallandskistor därför att de som hade råd just i, i Hallandstrakterna de köpte extra förstärkta kistor med typ båtspant inuti för på den tiden var man inte lika brutal man hade såna här vibratorer som som byggjobbarna har eh och en förstärkt dyr kista kunde man ju utvis skydda då eh familjen då från att kyrkan skulle skända den eh det är alltså en fruktansvärd rutin som eh finns på många håll. Jag vill betona på många håll, säger självklart så att kyrkan skulle aldrig römma om att göra det här. Många vaktmästare skulle absolut vägra att bli förfärade om någon ens förde det på tal. Men dessvärre är det så att på väldigt många håll så finns de här rutinerna och det är kyrkan som ansvarar för dem. Och eh har man då i praktiken bortom alla ord, den här synen på människan då, som inte bara är en Guds skapelse utan till och med ska vara skapad i Guds avbild så kan man naturligtvis också fråga sig vilken syn har man då på Gud själv? Och här kan en kyrkobesökare snabbt märka en sak som en förändring som hade varit fullständigt otänkbar i varje fall för min del för inte alls särskilt lång tid och det är ödmjukheten inför Gud. Vi har en rad bönor Exempelvis så vet vi ju alla om att tigots bud och kärleksbud och allting bryter vi emot. Vi gör fel hela tiden. Och därför så kan man då hoppas på att man helt oförtjänt ändå ska få nåd. Och därför så bad prästen förut i kyrkan alldeles ödmjukt att Herren vill signa oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig för att ha nåd det vi behövde. Numera så är synen på gudligt annorlunda utan nu står prästen där höjer höger en äve och säger ta emot herrens välsignelse. Gud reducerat till en springpojke. Han sitter där uppe i himlen under en skylt som det står snabb och lydig på. Och när det höga prästerskapet rekvirerar hans välsignelse då är det till att kvicka på och rycka ut. Eh det är alltså ett närmast ett direkt gudsförrakt. Aha, det... Och det här är det här är alltså ett tecken på att kyrkan har förfallit. Mm. Och det här sättet att arbeta på både ni eller gentemot människorna och människovärdet och gentemot respekten för den skapare som vi alla har gemensam så måste kyrkan ändra sig. Ja, som sagt vi som har varit med så pass länge här vi har ju märkt den förändringen och förfläckningen som har skett i den kyrkan. Du jag kunde konstatera att du har intervjuats så väl i Expressen som tidningen Dagen och det var någon några veckor sen som det här publicerades. Men i Dagen så gör man väldigt stor sak av att du befrågasätter vissa delar av Nya testamentets historisk skrivning. Ja, och du kanske skulle vilja kommentera det. Eh ja, eh det vill så att det för alltså Lotters goda verk det var ju att han visat människan behöver ingenting mellan sig och sin gud. Eh när vi har bibeln och för den då som tror att Guds ande verkar i och genom ordet så spelar ingen större roll när eh testamentena skrivs hur många gånger de är redigerade i vilka syften det var eller eh, hur många felen är och så vidare därför att ingenting hindrar ändå Gud att verka genom ordet. Men eh, visst finns det mängder med saker i Nya testamentet som alldeles uppenbart är är oriktiga och de överensstämmer inte med varann. Det finns heller ingen annan historisk dokumentation. Eh om vi ska ta ett exempel och det tänker jag inte på underverk eller någonting utan eh, bara för att belysa det här med ett exempel så eh, tar du upp gamla konfirmationsbibel som du kanske fick och tittar i den bok så finns det då så kartor över Palestina då mm. på på Nya testamentet så Gamla testamentets tid och som alltså överstämmer men eh, nosar lite finns överhuvudtaget inte på i Gamla testamentets tid nämns det en enda gång i hela Gamla testamentet nämns heller inte av några andra trots att det fanns geografer på den tiden enitisk romersk ockupationsmakt och så vidare det finns inte utan det namnet har kom tillkommit av andra skäl. Eh sen då vi tar det sågs med väldigt känd. Eh du vet den här kända historien där eh folk försöker snärja Jesus eh som befinner sig i ett ockuperat land. Eh men romarna så var ju duktiga på det sättet att de det här så inga fattigt land på på evangelisk tid. Eh det här området alltså som i dag är Palestina och, och och det var ju ett större område på den tiden. Var ett mycket, mycket rikt land, riktigt land. Eh eh men romarna var skickiga för de slog alltså inte sönder eh, den den den judiska administrationen utan skattevesende, affärer, allting skulle löpa så att det genererades så mycket som möjligt. Och eh, då då sägerstyck liksom då att att eh han får frågan är det rätt att betala skatt i kejsar att det ska till ockupanten. Och då frågar han efter ett mynt och sen frågar vem spill det är på myntet. Och sen då ja kejsaren. Ja men ge då kejsaren bara kejsaren tillhör och gud var gud tillhör. Det är då en del som har tolkat som att ja ja det här med alltså pengar och värdselit ja, det var ju liksom då världens starka människor utav handom men men vår själslighet och liknande det är ju liksom då någonting annat i själva verket så var det inte alls det det handlade om utan saken var den att eh alla djur, alltså alla skattskyldiga på hans tid eh fick då alltså betala skatten man gjorde i tempel så skatten till till ska säga av ja, kyrkoskatt och statsskatt var ändå mm. samma där den fick inte betalas med en mynt som hade prägling av människor eller bilder utan det var en särskilt slags mynt du kunde alltså då växla den på stan du kunde använda tyrisk mynt för det fanns heller ingen särskild prägling på. annars så var det det att du helt enkelt växlar den på då en av templets förgårdar när man har bestämt främlingarnas förgård eh, och där så köpte de också och mig just de här mynten, offerdjur och liknande. De som bedrev den här verksamheten fick betala väldigt mycket för det, men den var också lönsam naturligtvis. Och till sitt skydd, det fanns ju alltså en befästning precis utanför templet, där ligger alltså 600 romerska litsoldater till för att skydda den här verksamheten. Och därför är det alltså fullständigt orimligt att Jesus först säger att eh, naturligtvis så ska vi med vår egen valuta, i vår egen kultur, följa de plikter vi har som, som eh, palestinier, som judar. Eh, visst, ockupationsmaktens valuta använder naturligtvis till det som har med ockupationsmakten att göra. Att å ena sidan då säga att nej, visst, vi ska inte alls göra någon, någon revolution mot vårt eget valuta samtidigt som han då i en annan historia ska driva monglarna ut ur templet. Det är så uppenbart att det här är skrivet av någon som helt enkelt inte visste hur det var. Idag när vi har internet och googlar allt i hoppas så tycker då bibliotek så tycker folk inte att helt tycker folk att det är konstigt att man kan göra såna missar men det är uppenbart att man gjorde det. Ja det här är tillkommet så långt efteråt ja, också själva skrifterna. Och sen eller om vi tar en annan detalj i i, i evangelierna så kallas Jesus konsekvent nästan eh på tre ställen då slukas två Johannes eller möjligtvis vart de för för eh, Marias son. Och ingen som alltså sk skulle ha minsta kännedom om förhållandena eh i det här området under den här tiden skulle ha drömt om att kalla en människa för för kvinnans son mm. därför att är från fadern på okänd mode mer elementet prostituerad så gjorde man det helt enkelt inte för att vara nedsättande. Eh faderns namn var väldigt viktigt där för att man hade inget annat efternamn. Om du inte hade faderns efternamn så hade du inget. Det var kränkande. Eh så när alltså den typen av detaljer vimlar av och jag tycker att det där är totalt otroligt intressant om ska man säga en framväxande ny eh religiös rörelse istrid med alla andra religiösa rörelser och alla andra makter under flera hundra år hela tiden eh korrigerar så att säga sitt budskap för att det ska ligga eh, i takt med tiden. Eh det finns en tidig kyrkofader, Origenes som hade en stor diskussion med en grek som hette Celsus. Celsus skrev en bok som heter Sann framställan, eller Logos och det ni skrevs kontra kalksorn och där förnekar till exempel Tertullianus att uh, Jesus pappa uh, hette Josef Pantera eller möjligtvis panteras och jobbade åt romerska armén som snickare. Eh mm. uh, det här var så 177 till 180 efter Kristus. Om vi tar uppståndelsen så sitter alltså ett stort möte möte flera år uh, år 90. Börjar år 90 efter Kristus. Den alltså till och med kan ha funnits vissa ögonvittnen kvar och diskuterar hur ska vi se på uppståndelsen? Var den bokstavlig, var den andlig, var den symbolisk på varför för någonting? Ja, för pre, pre, pre, pre, tre, e, så det här diskussioner förr och gått över kyrkans hela existens. Precis. Så det här är jag tycker att det, det viktiga det är liksom att du vill du vill ha en en nödvändig kontakt med din Gud. Bibeln är en absolut jätteviktig hjälp men det är ju för att Guds ande verkar i ordet. Du behöver inte läsa, rätt sagt, det är dumt att läsa bibeln som en historiebok. Eh och när när jag gick på eh en skola för just fäsetska skolan i Uppsala så skulle förbereda mig för att läsa teologi på universitetet så fanns det bara några få som var bokstavstroende och då betraktades de betraktade som närmast efterblivna. Det här har kommit på slutet. Mm då man kan nästan ana vilken ny gruppering det är som ligger bakom kravet på bokstavstro. Men det det är ju också problematiskt det ju matt det finns motsägelser så att man hamnar ofta fel i alla fall i bara ja. sättet man gör. Jo jag skulle bara nämna nu innan vi tar ytterligare paus melodi att eh, i dagarna är så stora Sverigedemokraterna passiva i kyrkopolitiken och eh, Då vill jag säga då när är det Stockholms stift ser ju åtminstone minst lika aktiva som övriga så kallade nomineringsgrupper. Så det här är ju ett sätt att på något sätt skilja ut oss från de övriga. Ja. ja. Och ta det kyrkomötet så var det ju en diskussion där hur gör vi? I normalt sett så ska alla placeras i ett nån forum utav utskott som man kan arbeta sen går man ifrån den gamla tåggården för att isolera oss. Så först ja. isolerar man oss att vi än finns att kunna göra ett riktigt jobb och sen säger man men titta vad passiva ni är. Ja. snacka om moral. Ja, det finns ju underbruk här. SD fortsätter i ja, föreder i kommunet och det var lite det att gå upp här just när det gäller kyrkans förakt för oss. Ja. Och det det är ju mycket motbjudande. Vi har ju redan ja, diskuterat ja, det alltså och man man tycker ju att just kyrkan borde ju inte nedlåta sig till sånt där. Ja men det är ju det hon gör. Ja. Det är därför det, vi behövs. Det precis. Då det kan som jag sa tidigare svårt det var Sverigedemokrat och anhängare utav Svenska kyrkan. Men vi är ju med för att försöka förändra. Vi är det. ju inte anhängare av kyrkans förfall. Nej. Vi precis. är anhängare av kyrkan. Ja. Men då så då ska vi ta ytterligare en pausmelodi här och det får bli den här gamla visan, vad vill säga, ostor i Gud. Åh Åh Åh Åh Åh Åh Consider, oh, the world thy hands have made, I see. says my soul kässle med hans person utav o store Gud. Eh texten skrevs av en som heter Karl Bobberg. Han var från Småland, Mönsterås, predikant och redaktör för en tidning som hette Sanningsvittnet. Och det hävdades en gång tidning att det är den största internationella hit som någonsin skrivs i Sverige. Det är alltså den här psalmen o store Gud. När det gäller melodin så är man inte klar på vem som har skrivit den utan den brukar då presenteras som svensk folkmelodi. Ja, innan vi lämnar kyrkovalet så så tänkte jag ta lite utav de lokala församlingarna här. Eh det är ju så att vi ställer upp ibland annat Västerhaningen muskel församling och där var det igår en intervju med Roland Gustavsson. Och den här intervjun, den kommer att sändas i repris nu på sönda mellan 14 och 15 och frekvensen är 98,5 kHz och det övernär radion Radio Haninge. Råland han fick en kvart på sig att då redogöra för vår sjukvårdspolitik och presentera det lokala sjukvårdspolitiska programmet som han då har arbetat fram lokalt och för den här församlingen, Västeråninge moske församling. Ja och sedan ställer vi även upp i någonting som heter Sankt Mikael församling och det är jag och Lasse Johansson som kandiderar där. Vi har en plats i fullmäktige sen två gånger val tillbaka. Och eh, nu har man i Mitt i Huddinge någonting som heter Inuti som är Svenska kyrkan i Huddinge som då har och där får de så kallade de nsgrupper som då ställer upp presentera sig och här är det alltså åtta. Det är riksdagspartiernas kyrkogrupp och så är det Sverigedemokraterna som presenteras. Ja, de har ställt tre frågor. Jag kan väl nämna att det finns bild då på mig och på Lasse Johansson. Dessvärre så trodde jag behöva någon stylist här i framtiden om jag ska fortsätta att vara officiell representant. Men det är som det är med det. Det fick en fråga då alla grupper. Hur ser din grupps prioritering ut när det gäller kyrkans ekonomi i Sämre? Ranka de tre viktigaste områdena. Och jag har svarat så här det enda sättet att nämnda att påverka kostnaderna är att effektivisera personalens arbete och underlätta för ideella krafter att verka inom kyrkan, samarbeta med kommunen. Nästa fråga, hur tänker din grupp motivera fler väljare att rösta på er i tjuvkomvalet? Och jag har not betonat att Svenska kyrkan är en del av det svenska historiska och kulturella arvet och inte en angelägenhet endast för de troende har jag svarat. Och eh, slutligen tredje frågan, vad brinner din grupp för när det gäller kyrkans liv och utveckling? Och då har jag svarat så här då kyrkan ska gå sin egen väg och inte anpassa sig till det politiska samhällets prioriteringar är ganska stödja den traditionella familjen och de kristna minoriteterna i Mellanöstern. Alla partier eller nominerat jag har precis svarat om de här frågorna. Sen har jag också sett i lokal tidninge som heter Södra sidan i Skärholmen och Vårby och de här. Där noterar man inte så mycket om sjukovalet 20 september, men det står dock slutmask socialdemokraterna det största partiet så står det att i Sankt Mikael fick Sverigedemokraterna 5,3 i förra valet. Så att vi omnämns alltid när det finns möjlighet att göra det och förhoppningen är ju att vi ska lyckas behålla den här höga siffran och plattformen ska se ännu öka. Mm. Ja, sen har vi ett problem här och det gäller ju hur vi ska få folk att rösta när man inte kan hitta våra valsedlar. Och det har nämligen kommit i min kännedom att just våra valsedlar saknas på flera röstningsställen i Stockholm. Och då är det bra att veta att det går lika bra att rösta på Sverigedemokraterna genom att välja valsedlar utan partibeteckning. Och de här valsedlarna utan partibeteckning, de finns ju på alla röstningsställen. Och då tar man en gula där står det enbart val till kyrkomötet och den röda det som står val till sittfullmäktige och på de här valsedlarna så skriver man bara in Sverigedemokraterna på en rad i ett ord så kommer det att rikspartiet till god då När det gäller de blå valsedlarna så används de för samfällda kyrkofullmäktige det vill säga när kyrkofullmäktige samarbetar i ett antal frågor och så vitt jag vet så finns inte det i Stockholms stad men det framgår av röstkortet i så fall Och när det gäller valen till församling så ska det bli stå konstad upp i tre församlingar, det är Farsta, Hägersten och Kungsholms församlingar. Och när man röstar på dem så gäller de vita valsedlarna. Och när det gäller övriga församlingar så man kan ju skriva dit Sverigedemokraterna också på den vita valsedeln även om de inte officiellt ställer upp då för att visa sitt stöd för partiet. Eh när det gäller röstningsställen i övriga kommuner i Stockholms län så bör våra vallokaler finnas på plats och skulle de saknas så går det ju bra att skriva ditt partinamnet även i detta fall. Sen jag utöver valen till kyrkomötet och stiftssolmäktige så ställer vi i Stockholms län utanför Stockholm stad upp i fyra församlingsval och det är Färingsö, Ekerö kommun, Sankt Mikael i Huddinge kommun, i Vaxholm och Västeråningmuskel i, i Handlinge kommun borde viktigt att man skriver namnet som ett ord va visst är det så Ja ja jag tror att eh, ja i början när, när det var bindestreck och underkännelseröster ja. jag vet inte vilken inställning man har nu men man passar nog på underkännas så mycket som möjligt tror jag så att ett ord på samma mm, rad då också är demokraterna Ja Jonas du eh, har sympati som alla vi övriga på en eh, lite ja vad som man kallar det för en liten artikel kriget i förorterna är en rätmärke för ST som publicerades i Aftonbladet häromdagen. Ja. Jo alltså den, det är ju en utav massor med artiklar i den här serien där man konstaterar att situationen ska säga hela tiden förvärras och Sen ibland försöker man förklara det på det ena sättet och ibland på det andra sättet. Då. Standardförklaringarna är väl att eh, trots att man lägger ner väldiga resurser i de här områden jämfört med andra så blir det inte bättre eh, och att det nästan säkert då beror på att vi svenskar är så hemska. Precis, jag tänkte just ja. kommentera att det är vårt fel. Ja, ja det är alltid vårt fel. Eh, vilket fall som helst så kan vi ju säga att eh, han har naturligtvis rätt att det elände som sprider sig nu eh jag hjälper i många att inse att eh, vägen det körde helt enkelt det måste till en förändring för saken är ju den att eh man pratar liksom om att det är integrationen som det är fel på eller som integrationen inte fungerar så får man då de här klassklyftorna och eh, kulturspänningarna och gud vet allt. Grejen är ju bara den att eh en absolut förutsättning för att integrationen ska kunna fungera, alldeles oavsett vilka resurser man lägger ner, det är ju att de nyanlända vill integreras. Och det vill de inte. Därför att ingen vettig människa vill integreras i någonting som hon känner förakt för. Och de som kommer känner ju ett enastående förakt för oss. Det är klart att man föraktar den som visar sig vara totalt ansvarslös inför sitt eget land och skänker bort det där som låter sig livras av pengar som inte en femmåring i deras egen kultur skulle gå på. Naturligtvis eh filmen inte liksom är en del utav ett sånt samhälle. Och ja, jag kan bekräfta det också för att eh, jag har ju i mitt arbetsliv haft eh, så kallade invandrare som arbetskamrater och där bland dem som man kom i kontakt med och fick ett eh, närmare förhållande till så var det uppenbart att eh, deras förvåning över vårt beteende när det gäller att lämka bort vårt land det gjorde att de de hyste väldigta tvivel angående svenskarna. Problemet är ju liksom att de som kallar oss ibland liksom för att att du är bara stor svensk och allting men och inte tänka mångkulturellt. Det är ju det är ju alltså de här PK-gänget det är ju de som inte har tänkt det. eh alltså tänkt mångkulturellt därför att det är de aldrig ens har brytt sig om att fundera över det är det åtgärdspaket som man har när folk kommer hit utifrån. Eh de tycker att det räcker med att de själva vet att jag menar det är så välmenande och ju så goda vi är. De frågar sig inte en sekund hur uppfattas det här av människor som kommer ifrån fullständigt andra förutsättningar. Det staten har en annan roll, det korruption är en annan del, det släkten spelar en annan roll. Att det här sättet som man har tagit emot nu 100.000-tals människor i Sverige är dömt att misslyckas. Det vill man inte tillstå men man kommer att göra det och eh, lite lite grann ser man tecken här och där på att insikten sakta sakta börjar sippra in även i PK-gänget om att man har kommit till vägs ände. Och när man har kommit till vägs ände då finns det bara en sak att göra och det ligger i backen. Ja. Eh kan väl se ta några citat här. Det är ju så mycket skrivet om det här så behöver jag egentligen inte bygga på allt för mycket. Men jag tänkte ta eh lesarna tycker till på aftonbladet. Jag ska ta tre stycken då. En Camilla, snälla åk till Argentina, Brasilien, Japan eller vilket land som helst och lär dig att definiera innebörden av övervåld. Här petar en polis på dem och anmälningar haglar Sen är det två som kommenterar föräldrarnas ansvar. En skriver så här då. Föräldrar har ansvar för sina barn och ungdomar så länge de inte är myndiga. Föräldrarna borde då också ha skyldighet att stå för konsekvenserna av vad de hittar på. Och en annan då, nattens barn. Vad fan har barn ute att göra på natten? Dags att konfrontera föräldrarna kanske. Och här är det ytterligare den här svenska slappheten. Att föräldransvaret, det, det bortser man från helt enkelt. Och det är klart de här så kallade barnen då, ungdomsgängen. De testar ju hur långt kan de gå när de jävlas med den svenska överheten som de ser det. Jo, ja, de tycker ju att vi är bara en samling fruntimmer som finner oss i allting. Ja, och ja frågan är er liksom när när det svenska samhället ska svara på det här. Jag vet inte om det ska bli bara börja brinna i tv först. Eh ja, det är klart att fel felstatsdelar eh barnen till fel föräldrar måste bli angripna innan de förstår eller som det som är på väg att ske. Det är ju att de som är gömda i sina välsegregerade områden, de kommer aldrig inte att beröras, men innan det går så långt att det kommer till dem, så kommer så många vanliga svenskar att ha fot nog. Mm. Och på det sättet så tror jag att vi kommer att ha ett politiskt mandat i riksdagen att ändra politiken. Ja, eh Du hade en en artikel som du har cirkat ja, här som som är lite jag tänkte den, den var lite trendbrytande kanske. Är, ja, trendbrytande men men den är ett tecken i tiden för det det är alltså från den här tidningen City Annette Cullenberg skriver den och uh, man kan väl säga mycket om henne men hon har ju alltid varit väldigt väldigt politiskt korrekt. Men nu skrev hon en sak jag tänkte saxa lite grann över den för den är bra. Det handlar alltså om att hon åker buss och i samband med det så är det en annan gammal dam som kliver på bussen men som inte hittar remsan. Du får gå av, säger chauffören. Och sen tanten vill leta. Dags att gå av, hörru, säger chauffören. Och sen skriver han ett. Det låter som att man talar stockholmska, men så var det inte. Vet vilket land han kom från vet jag inte. Och sen som en kvinnlig tintin grep hon in och säger till eh, chauffören att hon har en mobil så hon kan betala för damen. Ehm knäppa in dörrmet och era så kille som körde. Hon är gammal va. Gammal som gatan. Eh jag knäppte in som man sa, eh hon får gå av. Sjofören insåg vilken makt han hade. Nu gäller det. Han satt och vink viftade åt en gammal damen som hon var en fluga. Vänta, här är såret. Jag höll fram mobilen framför busschofören. Han fällde då den märkliga kommentaren. Det där är på svenska. Eh visst sa jag, men jag läser högt och såg jag det. Och förklara 0-9, det betyder 2009, 0-8, det betyder augusti. Han insåg att resan var betald. Vi skulle byta på samma hållplats, damen och jag. Jag hjälper dig, sa jag. Jag vågar inte, sa hon. Du, sa chauffören på nya bussen, det där gäller inte. Jag betalar för henne, sa jag. Och nu läser jag vad som står i det sms jag har fått från SL. Han svor på ett språk som jag inte förstod, samt nickar. Till slut. När damen skulle av bussen hjälpte jag henne och gick av på samma hållplats. Hon höll sin papperskorg och stöna. Jag satte mig i busskuren och sa till henne att sätta sig ett tag innan hon började gå hemåt. Hon gjorde som jag sa. När det hade gått några minuter sa hon. Ja, du är snäll. Bussar sa jag. Det var helt naturligt. Kan du göra mig en tjänst? Visst. Man blir så glömsk med åren. Vi satt tysta. Vad var det hon ville? Sen förklarade hon. Hon ville inte rösta på Socialdemokraterna. Aldrig mer, som hon sa. Jag nickade. Detta hade inte jag med att göra. Jag vill rösta på de där andra. De som inte vill ha hit sådana där utlänningar. Ytlänningar långt till. Jaha. Kan du skriva namnet på dem? Det är nästan samma. Men jag kommer inte ihåg vad det är. Jag sa till henne att jag inte kunde eller ville skriva namnet på någonting. Det kom ingen buss. Det var bara att vänta för mig. Den gamla damen reste sig innan hon gick, sa hon. Jag kan alltid fråga min syster. Hon vet vad de heter. Gör det, sa jag. Ja, mycket. Det är man... en väldigt upplysande berättelse. Ja, och vi får väl hoppas att det är fler som vet vad vi är. Varum vill du stå på? Eh det tror jag. Men alltså det det här visat det är ju att det man har förnekat hela tiden att problemet beror faktiskt på hur utländingarna beter sig. Ja, precis. Det är inte svenskarnas fel, det är utländingarnas. Exakt och det kan ju inte betonas nog. Det kan jag. inte betonas nog. Nu Jonas nu är det dags för din skiva, det är högtid. Det är högtid för en skiva, ja. ja. Jo, eh för att få en liten politisk koppling då så tänkte jag att vi ska lyssna på eh Frun till den franske presidenten Carla Carla Sarkozy. Var så god. On me dit que nos vies ne valent pas grand chose, elles passeront un instant comme frain les roses. On me dit que le temps qui gris est un salaud, que de nos chagrins ils fait des manteaux, pourtant quelqu'un m'a dit que tu m's encore quelqu'un qui m'a dit que tu m's encore serait-ce possible alors On dit que la distance moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout Il paraît que le bonheur est aporté demain. Alors on tend la main et on se retrouve fou Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore Serait-ce possible alors mmh. Serait-ce possible alors Mais qui, qui M'a dit que toujours tu m'aimais Je ne me souviens plus C'est tard dans la nuit J'entends encore la voix Mais je ne vois plus les traits Il vous aime, c'est secrets Ne lui dites pas que je vous l'ai dit Tu vois, quelqu'un m'a dit Que tu m'aimes encore Me l'a-t-on vraiment dit Que tu m'aimes encore Serait-ce possible alors Ça ne pas grand-chose, elle passe en un instant. Comme fan de les roses, me dit que le ton qui glisse est un salaud. Que de nos tristesses s'en fait des manteaux pour quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore, quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore, ça reste possible Efter den här melodin som Jonas har valt så ska jag ta och läsa en notis som jag hittade i Metro i mitten på augusti. Det står: "Först förbjöds slöjor i de franska skolorna, nu var turen kommit till burkinin. En 35-årig kvinna som hade det på sig den heltäckande baddräkten portades igår från ett bad i staden Emerandil utanför Paris", rapporterar The Times. Ja, nu är det bara en vecka kvar till kyrkovalet och jag vill uppmana alla våra medlemmar och sympatisörer, som medlemmar i Svenska kyrkan att rösta i kyrkovalet och även påverka vänner och bekanta att göra så. Ett lyckat kyrkoval, det är viktigt för partiet inför kommande valrörelser. Och jag ska en sista gång läsa av vad som står på Sverigedemokraternas hemsida www.svemokraterna.se Jag står så här den 20 september är det kyrkoval. Sverigedemokraterna ställer upp i valet i kyrkomötet, samt i de flesta stiftvalen samt i rad olika församlingsval. Bidra till partiets framgångar genom att gå och rösta på SD. Sverigedemokraterna är ett icke konventionellt parti. Trots detta ser vi det som vår uppgift att slå vakt om den svenska kyrkan, dess traditioner och lära. I århundraden har kyrkan i Sverige gläder som sorg varit en omissklig del av det svenska folkets liv. Svenska kyrkan och kristendomen är ooplöst sammanflätade med vårt lands kultur och historia. Genom den betydelse som svenska kyrkan har haft i skapandet av vår svenska identitet kan denna aldrig gemenställas med något annat religiöst samfund. Och det är så det är en angelägenhet för alla svenskar, troende så väl som icke troende. Detta förhållande är också grundorsaken till Sverigedemokraternas kyrkopolitiska engagemang. Målet med Sverigedemokraternas kyrkopolitiska engagemang är att återskapa affedernas kyrka och vår önskan är att kyrkan genom att återbetona världen som tradition, trygghet och kontinuitet kunna förstärka sin roll som en positiv kraft i samhället och utgöra en fast punkt i en allt mer ytlig och osäker värld. Det är sådeles viktigt att rösta på Sverigedemokraterna i kyrkovalet den 20 september. Dessutom bidrar du genom din röst på SD till att stärka partiets ställning inför kommande riksdagsval. Ju bättre det går i kommunvalet, ju bättre är förutsättningarna inför riksdagsvalet nästa år. Ja, vi har ju tagit ut svängarna ordentligt idag. Mest Jonas skulle vi la få stå. Och därför har vi nu förr än vi har anat kommit till slut för dagens program. Och jag tänkte att vi skulle avsluta med ytterligare en mål i Lindberg. Tack ska ni ha för idag. Hej då. No, tack, hej då. Vart com et sorregud d'inleva sol i hund? De vittra, tòra fèlder ja, s'lutlemmar jordes röjd Det er ingen hemlighet av Gud, hun, dör Den som vi ja han får en här. Din synd förbåter han, han ger vida skör. Det är ingen hemlig, ah, gud. Du ung och lycklig vandrade, ditt liv var sol och ljus. Ja, himlen, den var hög och den var blå. Det fanns inga mål that all mess upurs lit for com its only bud in lena soul wir hund mitrator afelder ja slut ble var jure is ride right. der ringen emble a good observer denn so vil wie ja a forgotten river Deems in the footwalker hung I give him the crown He alienates a king A good herder The ringel empty A good herder Then the for it had